den växande förödelsen av det dekadenta Sverige. Fast en kreativister utan tvekan tittar mindre på tv än den genomsnittliga personen, främst på grund av avsmak mot den konstanta strömmen av propaganda projicerat från det, när vi väl tittar på det, kommer vi troligen att se den växande förödelsen i det dekadenta Sverige. Vi kommer sannolikt att se mer våldsamma och numerära blatte, och nigger, brott, växande acceptans av sexuell perversion, homosexualitet, skenande rasliga äktenskap, skenande droganvändning, särskilt av vår ungdom, och en allmän brist på identitet bland vårt vita folk. Sådana scener får oss, naturligtvis, att trycka till av genans. Vad de vita som är i regeringen, i media, i företag, etc. misslyckas med att inse dagar att idén om tolerans innebär säker död för den civilisation som gör misstaget att omfamna död. För att tillåta just de krafter som är motsatta till civilisationens överlevnad betyder att civilisationen kontinuerligt kommer att brytas ner av krafter inifrån. Detta kan lätt ses i vårt en gång så stora land, Sverige. Blattarna, negrerna och de andra slagraserna, vilka är anti-civilisation av naturen, har blivit tolererade, vilket resulterat i att civilisationen gradvis upphör att existera. Då blattar och nigger inte kan få oss att identifiera sig med något som inte är i deras natur, kan de bara göra Sverige lik det som är i deras natur, en tredje världens helveteshålla och en anarkistisk djungel. De som regerar är, därför, ansvariga för den växande förödelsen i vårt land. De är ansvariga för den växande ödeläggelsen av den svenska civilisationen. I namnet av Tolerans har de tillåtit våldtäkten på vår nation. Detta är det oundvikliga resultatet av vad som händer med en nation då den saknar ett syfte, då den saknar en grund på vilken att inrikta dess liv. Till skillnad från kreativism, som erkänner och bekräftar syftet som vägleder alla andra varelser på denna planet, nämligen att det som är bra för arten är det högsta goda och det som är skadligt för arten är den ultimata synden, verkar Sveriges enda syfte vara tolerans för varje form av ohygglighet med det predestinerade resultatet att Sverige har blivit ohygligt. Hur som helst, den goda nyheten är att ur oordning kommer ofta ordning, och avsmak för det som är avskyvärt kan ofta resultera i slutet på det som är avskyvärt. Den enkla sanningen är att ju mer vi skildrar vårt förrakt för degenereringen omkring oss, desto mer sannolikt är det att denna degenerering kommer att förstöras. Och det resulterande samhälle vi ska skapa kommer att vara lika stort som dagens samhälle är perverst. Det finns fortfarande många miljoner av vita svenskar som, fast en lidande från ohälsan av lättja, sysslolöshet, dagdriveri och sinnesmanipulation, fortfarande längtar efter ordning i deras samhälle och i deras liv. Vi kreativister måste appellera till denna längtan efter ordning, och måste förse våra vita rasliga kamrater med en vision av ett ordnat land. Ett land där det inte finns något behov av att ha ett lås på ens dörr och ännu mindre använda det. Ett land där en kvinna och hennes barn kan gå på gatorna i vilken stad som helst vilken tid som helst. Ett land där vårt folk kan se sina ledare ta faktiskt ansvar för sina handlingar. Och ett land där det finns ett gemensamt band och ett gemensamt drifte. Då tiden kommer som den utan tvivel kommer att göra när den ruttna strukturen av Sverige kollapsar och Sveriges förfall blir uppenbar för den stora massan av vårt folk, måste vi vara redo att snabbt och säkert förse lösningar till den synbara olyckan, antingen lagliga eller olagliga, ifall den judiska ockupationsregeringen försöker att ta våra religiösa friheter. Varje kyrkgrupp måste vara välorganiserad och ha konkreta handlingsplaner, planer som återspeglar den specifika verkligheten av varje kyrkgruppsort. Nästa månad, i kampen. Kommer jag att utfärda en instruktion till alla medlemmar som föreskriver en stark organisationsstruktur för vår kyrka. En organisationsstruktur som inte på något sätt strider mot det som jag skrev i kreativistmanualen, utan en som till skillnad från manualen kan implementeras omedelbart, som uppmuntrades av vår grundare Bengt klassen och som det vilket är skrivet i manualen kan komplettera senare. Det kommer att öka effektiviteten av våra ansträngningar och öka sammanhållningen i vår kyrka som helhet. Ja, förfallet i det dekadenta Sverige växer, men så gör också leden i organisationen vilka kommer att krossa denna dekadens en gång för alla, kreativistens kyrka. Ju sämre Amerika blir, och ju mer vita människor blir ställda mot väggen och tvungna att bekänna färg, desto mer kommer anständiga män och kvinnor gå med kyrkan för att slå tillbaka. Vår symbol kommer att bli sedd som en ledstjärna för frihet, frihet från parasiter, frihet från icke exploatering, frihet från det som är antinatur i alla dess former. Vårt oroliga engagemang för en vitare och ljusare värld, en värld intolerant av det som går emot hälsan hos vårt folk, kommer att försäkra att ur den här förödelsen kommer komma ordning, en vit ordning. Rahova!